وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَىٰ يُمِ الدِّينَ أَمَّا بَعْدٍ Hendak Siapa namanya Rasulullah? Terus Tafal Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir ayah beliau tinggal di mana? Nah. Ha? Kelas berapa? Jeles. Mana kelas empat? Al-Faslur Rabi'. Hum Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baru lahir, ayah beliau ada di mana? Ah, ah, tak tahu. Mana teman yang lain? Kum, habis kelai. Kenapa itu? Hah? Masih kecil sudah jenggotan. Nah, Rasulullah di mana? Ketika beliau lahir ayahnya di mana? Tinggal di mana? Hmm? Ah? Di mana? Siapa yang ketahui ini? temennya pasempat um ah ha. ketika rasulullah lahir ayahnya di mana hmm? mas moga isa ah ha. ayahnya di mana ya isa ah ha? sudah meninggal Ah, santabarakallah Nah, fallal ijlis Ijlisa Kalau nanti di akhirat Orang tua Rasulullah Masuk ke mana? Eh? Masuk neraka? Yakin? Kenapa masuk neraka? Siapa yang mengatakan itu masuk neraka? Hah? Hah? Siapa yang bilang orang tuanya Rasulullah masuk neraka? Ustaz, bukan ustaz yang bilang. Hah? Ustaz yang bilang. Ah. Ha. Masmuka Abdullah. Nah yang mengatakan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ditanya siapa yang mengatakan orang tua Rasulullah itu masuk neraka? Jawabannya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tafadhal. Ashar ikhwan rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian dari kitab as Al-Fusul min Sirah al rasul Di mana pada pertemuan sebelumnya telah kita Sebutkan pula bahawa ada masa lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sudah dalam keadaan yatim, tidak memiliki ayah. Dan kebiasaan anak-anak bangsa Arab pada masa itu, apabila di antara mereka ada yang lahir, maka biasanya dicarikan ibu susuan. Termasuk di antara mereka adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki ibu susuat dan yang masyur yang disebutkan dalam sejarah ibu susuat beliau adalah Halimah As-Sa'diyah. Demikian pula Thuaibah, Maudah, Abu Lahab. Maka di sini kita akan menyebutkan kisah dan sangat penting kita menyebutkan kisah ini yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban Rahimahullah taala At-Tabarani dalam kitabnya Al-Kabir, al bayhaqi dalam Dalailun Nubuwah dan yang lainnya. Dalam riwayat tersebut disebutkan tentang kisah masa kecilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masa penyusuannya dari ibunda susuannya itu Halimah Sa'diyah Para ulama meriwayatkan dari hadis Abdullah bin Ja'far radhiyallahu taala anhumaqala beliau berkata Lama wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qadimat Halimatun bintul Harith fi min bani Sa'ad bin Bakr yaltamisuna arruḍa'a bi Makkah Saat kala Rasulullah alaihissalatu wassalam lahir, datanglah Halimah bintul Harith as-Sa'diyah. Beliau salah seorang wanita yang berasal dari Banu Sa'ad bin Bakr. Makanya dinisbahkan as-Sa'diyah. Berkumpullah para wanita ini, mereka datang ke Makkah untuk mencari anak-anak yang memungkinkan bagi mereka untuk mereka susui. Tentunya dengan upah. Tentu dengan upah ini adalah merupakan salah satu mata pencaharian kaum wanita pada masa itu. Apabila mereka memiliki air susu disebabkan karena mereka melahirkan seorang anak. Mereka memanfaatkan air susu mereka untuk mencari anak-anak bangsa Arab. Yang memungkinkan untuk mereka jadikan sebagai anak susuan. Maka termasuk di mereka adalah halema atau bersama dengan wanita-wanita yang berasal dari kabilah Banu Saad ini Bakher ini. Alat halimatu tu lalu berkata halema dia menjelaskan kisah perjalanannya yang menuju Makkah. Fakarajtu fi awalin niswa alaatanin liqamra. Aku pun keluar bersama dengan wanita-wanita yang pertama kali keluar meninggalkan kampungnya dengan mengendarai seekor unta seekor himar atan keledai betina milikku kamra yang warnanya kamra kamra itu berwarna putih ya e, mengarah kepada hijau wa zauji al harits bin abdul uzza dan pada waktu itu aku bersama dengan suamiku al harits bin abdil uzza Ahadu Bani Sa'ad Ibn Bakr. Salah seorang yang juga berasal dari kabilah yang sama. Dari kabilah Bani Sa'ad bin Bakr. Thumma ahadu Bani Nazirah. Dan juga berasal dari kabilah Bani Nazirah. Qad admat atanuna. Disebabkan kerana perjalanan yang jauh. Sampai keledai kami itu sudah mengeluarkan darah. Ya, disebabkan karena ya diketahui kondisi pada waktu itu. Padang pasir, bebatuan, ya. Perjalanan menuju Mekah itu penuh dengan bebatuan. Sehingga keledai yang dikendarai oleh Halimah Sa'diyah bersama dengan suaminya terluka. Wa ma'i birraqbi syarif. Wallahi ma tabiddu bi qatrati laban. Dan bersamaku Bersama dengan rombongan yang lainnya Naam syarif Yang ini mengalir darinya air Yang ini menyerupai keringat Dari kendaraan tersebut Wallahi ma tabidhu bi qatrati laben Dami Allah tidak ada satupun yang keluar ya Setetes pun air susu dari keledai tersebutnya disebabkan karena keringnya ya panas yang terik sementara tidak ada uh, air pada masa itu sehingga kendaraannya itu dalam keadaan sulit untuk menemukan air sehingga kendaraannya pun dalam keadaan kering tidak memiliki air susu sementara mereka sudah diperuhi dengan berkeringat fi sanatin shahba dan pada masa itu memang merupakan masa-masa paceklik kekeringan qad ja'an nasu hatta khalasah ilaihimul jahd di mana manusia kondisi mereka mayoritas mereka dalam keadaan kelaparan sehingga mereka benar-benar kesulitan lapar Wahai ibnul Li dan pada waktu itu aku bersama anakku yang masih kecil. Oleh karena itu Halimah tu punya air susu disebabkan karena dia memiliki anak kecil. Wallahi maja mulai luna demi Allah di malam hari kami tidak tidur apa yang menyebabkan kelaparan kehausan. Wama aji dufiyad isyaanu aliluhubihi dalam keadaan aku tidak mendapati sesuatu apapun untuk ya, menghilangkan perasaan lapar tersebut. Illa an nazarul ghayib kami hanya berharap agar kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan pada kami hujan itu yang mereka harapkan agar diturunkan kepada mereka hujan wa kana lana ghanamun kami memiliki beberapa ekor kambing fa nahnu naljuha sehingga kami sangat mengharapkan turunnya air hujan itu agar kemudian hewan-hewan yang mereka kehausan dapat mengambil manfaat dari turunnya air hujan falamma qadimna makkah maka tatkala kami telah tiba di kota Mekkah Fama baqiya minna ahdun illa arada 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Ketika kami tiba di Mekkah sebagaimana biasanya bangsa Arab yang mereka memiliki anak kecil mereka pun tatkala melihat wanita-wanita yang datang dari kampung Banu Sa'ad ini mereka menawarkan anak-anak mereka Nah termasuk di antara yang menawarkan anaknya adalah ibunya Aminah ibunya Rasulullah Aminah binti Wahb Ketika dia melihat ada kumpulan para wanita yang akan mencari anak susuan, maka dia pun menawarkan. Nah, setiap wanita yang ditawarkan mereka semua membencinya. Tidak ada yang ingin mengambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka melihat wah oh, ini anak yatim, mau ngasih apa dia? Nah, beda kalau mereka mendapatkan seorang anak anak bangsawan, kaya raya. Tentu mereka akan mendapatkan penghasilan yang lebih banyak. Ya, tentu mereka akan mendapatkan harta yang melimpah. Nah ini yang ditawarkan seorang anak yatim. Ayahnya sudah tidak ada, ibunya tidak bekerja. Apa yang akan dia dapatkan? Sehingga setiap kali Rasulullah SAW ditawarkan kepada wanita tersebut, semuanya menolak. Tidak ada yang mau menerimanya. Fakulna innahu yatim. Kami mengatakan, anak ini yatim. Wa inna innama yukrimu zi'ra wa yuhsinu ilaihal alwalid Biasanya, yang memuliakan wanita yang menyusui anaknya tersebut dan yang berbuat baik kepadanya adalah ayahnya, orang tuanya. Nah ini sudah tidak punya orang tua. Fakulna, maka kami pun mengatakan, ma'asa an bina ummuhu au amuhu au jadduh. Kami pun mengatakan, yani diantara sama para wanita itu, mereka mengatakan apa yang akan dilakukan oleh ibunya, atau pamannya, atau kakeknya terhadap kami, apa yang akan mereka berikan? Jadi mereka menganggap bahwa memelihara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyusui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mendatangkan hasil, tidak memberi kemaslahatan dalam kehidupan mereka, penghasilan. Terlalu sedikit. Nah, inilah yang menyebabkan para wanita itu semuanya menolak setiap ditawarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakul sawahibi akhda radzian. Akhirnya para wanita ini pun mencari anak-anak bangsa Arab yang lain yang mungkin untuk mereka susui. Semuanya sudah mendapatkan anak yang mereka susui. Falam falam ajid kairahu. Kecuali satu yang belum dapat. Halimah Sa'diyah ini. Yang lain teman-temannya sudah pada ketemu semua apa yang mereka cari. Halimatus Sa'diyah sa tidak mendapatkan siapapun. Sehingga Halimatus Sa'diyah sa tidak punya pilihan lain yang lain kecuali dia harus kembali kepada Rasulullah alaihi salatu Ya. Ya daripada enggak ada sama sekali, ya mungkin kalau dapat penghasilan ya sedikit enggak mengapalah. Nah, jadi memang dijadikan sebagai pilihan paling terakhir. Rasulullah ﷺ kalau mereka mampu mendapatkan yang lainnya mereka berusaha mendapatkan yang lain karena ini tidak punya orang tua tidak memiliki ayah akhirnya kata Halimah Raja Tuhihi aku pun kembali kepadanya wa akhtuh dan aku pun mengambilnya wallahimah akhtuh illa anni lam ajid gairahu demi Allah aku tidak mengambil Rasulullah ﷺ melainkan karena aku tidak menemukan yang lainnya sudah ya. tidak ada rotan akan pun jadi ya, istilahnya seperti itu karena sudah tidak menemukan siapapun yang bisa disusui anaknya maka ya sudah dia mengambil anak yatim fa sahibi maka aku pun mengatakan kepada sahibi maksudnya suaminya aku mengatakan pada suamiku wallahi la akhudzan hadzal min bani abdul mutthalib demi Allah saya akan mengambil anak yatim ini dari Banu Abdul Muttalib fa sallahu ayyam semoga Allah memberi manfaat kepada kami dengan keberadaan anak ini wala arju min baini shawahi bi wala akhudhu daripada aku tidak tidak kembali bertemu dengan teman-temanku yang lain dalam keadaan aku tidak mendapatkan satu pun ya sudah aku mengambil ini saja anak yatim Fa apa jawab suaminya qad asadti sudah kamu benar sikap kamu ini benar sudah ambil saya anak yatim itu qalat fa akhadztu maka halimah pun mengatakan aku pun mengambilnya fa ataitu bihir rahla. lalu aku pun membawanya dalam perjalanan wa wallahi ma huwa illa an ataitu bihir rahla. fa amsaytu aqbalu sadaya bil laban demi Allah Baru saja aku membawanya dalam perjalanan. Siap untuk berangkat. Pulang. Tiba-tiba kedua. Payudaraku berisi penuh dengan air susu. Subhanallah. Baru saja diambil. Sudah. Berisi. Padahal. Mereka kekurangan air minum. Mereka kesulitan mendapatkan air minum. Akan tapi dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menjadikan keluarga Bantu Sa'ad. Bin Bakr dari Halimatus Saidiah dan suaminya dapatkan berkah meskipun dalam kehidupan dunia. Ketika dia memelihara Rasulullah Sallallahu <tuh> Alaihi Wasallam, hatta arwaidhu wa alwaidu akahu sampai aku pun membuat Nabi Alaihissalam ini kenyang, puas dan aku pun membuat saudaranya, yaitu saudara susuannya menjadi puas kenyang dengan air susu ibunya. Subhanallah. Wa qama abuhu ila syarifatin tilka yalmasuha hafil. Lalu kemudian ayahnya, yakni suami Halimatus Sa'diyah, dia mendatangi kendaraannya. Keledainya yang tadinya berdarah. Ketika dia menyentuhnya ternyata eh uh, Keldai betina yang dimiliki oleh Halimatul Saadia ini Tiba-tiba Berisi air susu yang banyak sekali ya? Di bahagian payudaranya. Fa'idah hafil Fahalabaha Maka suaminya pun dengan gembira Dia pun memeras air Susu dari Keledai betina ini Fa'arwani warawiyin Dan akhirnya dia pun Memberikan minuman kepada aku Dari susu keledai Bukan kedelai ya. Susu keledai. Ya. Kalau kedelai ada air tahu. Ada. Ini susu keledai. Saya belum pernah coba ini. Gimana rasanya? Susu keledai. Aku pun meminumnya. Dan suami pun minum. Sampai puas. Subhanallah. Ya. Fakala, maka suami pun mengatakan. Ya Halimah. Wahai Halimah. Ta'lamin. Ta wallah laqad asadna nasamatan mubarakah wahai halima engkau mengetahui demi Allah sungguh kami telah mendapatkan dari keturunan yang penuh berkah nah. maka mereka pun merasa bahwa apa yang mereka dapatkan ini semuanya merupakan berkah dari anak yang mereka ambil, seorang, <Sin>, seorang anak <Sin>. yatim. Yes wa laqad a'atollahu alaihi ma'alam natamanna sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan badannya sesuatu yang kami tidak menyangka sama sekali. Qalat maka kata Halimatussadiah fabinna bi khairilailashiba'an, maka di malam hari itu pun kami tidur beristirahat dengan sebaik malam. Dalam keadaan kami pun puas kenyang. Wa kunna la nanamu lailana ma'asabina, padahal malam sebelumnya kami tidak bisa tidur bersama dengan anak kecil kami. Karena tidak ada makanan, tidak ada minuman. Ketika mereka bersama Rasulullah alaihi salat salam, mereka pun semua dalam keadaan puas. Nah, Rasulullah dan saudara-saudaranya minum air susu ibunya, sementara ibu dan ayahnya air susuannya. minum dari air susu keledai. Thumma ghadayn raj'in ila biladina ana wa Lalu kemudian di pagi hari kami pun kembali ke kampung kami. Aku bersama dengan teman-teman wanitaku itu فَرَكِبْتُ أَتَانِ الْقَمْرَأَ maka aku pun naik di atas kendaraan keledai betinaku yang berwarna kamra itu. Putih ke hijau-hijauan. فَحَمَلْتُهُ mai maka aku pun membawa bayi tersebut, yakni Rasulullah SAW, aku membawanya bersamaku. فَوَالَّذِي نَفْسُ حَلِيمَ بِيَدِهِ لَقَطَعَتِ الرَّقْحِ حَتَّ إِنَّ النِّسْوَةَ لَيَقُلْنَا Amski alaina a hadhihi atanuki allati kharajat alaiha kharajti alaiha kata Halima demi Allah yang jiwa Halima berada di tangannya Kendaraan yang dimiliki oleh Halima ini yaitu keledai tersebut ya berlalu dengan cepatnya sampai mengalahkan langkah-langkah dari kendaraan para wanita yang lainnya ya berjalan dengan cepat subhanallah sampai-sampai para wanita itu mengatakan, "Eh, tahan, tahan. Jangan terburu-buru. Jangan tergesa-gesa. ini yani sampai tertinggal kendaraan yang lain." "Apakah ini adalah keledai betinamu yang sebelumnya engkau keluar bersama kami?" Faqultu, "Na'am." Aku mengatakan, "Iya, ini adalah keledai yang sebelumnya kita berangkat bersama." Wa "Maka mereka mengatakan, 'Innahaka kanat ajmad حين aqbalna, fama sha'nuha?' Bukankah sebelumnya dia berdarah, terluka?" Kok bisa jalan dengan cepat seperti itu? Ya. Ada apa dengan kendaraan ini? Qalat fa'kultu wallah hamalat alaiha gulaman mubarakat. Kata Halimah, demi Allah. Sungguh kalau keledak ini membawa seorang anak yang penuh berkah. Qalat fa'kharajna. Maka berkata Halimah, maka kami pun keluar. Famazalayyidunallahu fi kulli yamin khayra setiap hari kami tinggal di kampung kami setiap hari kami pun semakin bertambah kebaikan dan kebaikan atau kahdim nawait bilad zina sampai kami tiba di kampung kami dalam keadaan di negeri tersebut yani di kampung mereka masih dalam suasana paceklik kekeringan kering kerontang tidak ada minuman tidak ada hujan yang turun pada masa itu. Walaqad kana ruatuna yusarrihuna thumma yurihun dan adalah para pengembala pengembala di kampung kami mereka mengeluarkan melepaskan kambing-kambing mereka kemudian di sore hari mereka uh, mengumpulkannya kembali fataruhu agnamu manisa dinkiyan wataruhu ganam ishiba ketika dikembalikan kambing-kambing tersebut maka kambing-kambing dari kabilah Banu Sa'ad, semuanya kembali masih dalam keadaan lapar. Tidak ada minuman. Tidak ada makanan. Sementara kambing-kambingku kata Halimah, semuanya kembali dalam keadaan kenyang, bitona, perutnya telah penuh, terisi, haflan, bahkan penuh dengan air susu. Subhanallah. Fanahtalibu wa nasyarab. Sampai kami pun meminum dari air susunya dan kami puas dengan itu fa maka berkatalah orang-orang ada di kampung di kampungnya ini dari kabilah banu sa'ad masy'anu ghanamil harith bin abdul uzza wa ghanam halima taruhu shiba'an hafla, ada apa ini apa yang terjadi pada kambing-kambing miliknya al harith bin abdul uzza dan kambing-kambing milik halima kok mereka kembali dalam keadaan semuanya kenyang dan penuh berisi dengan air susu wa taruhu ghanamhumt sementara kambing-kambing kelihatan kembali di sore hari tetap dalam keadaan kelaparan apa yang menyebabkan ini? subhanallah sehingga mereka menyangka bahwa ini ada trik tertentu ini, kambing-kambing miliknya halimat sa'diyah Sa ada, mungkin dibawa kemana, mungkin ada lembah tertentu, mungkin ada air yang tidak diketahui oleh para pengembala yang lain mungkin, akhirnya apa kata mereka, wailakum rugi kalian israhu khayythu tasrahu Tos rahuannya mungru Sekarang kalian melepaskan kambing-kambing kalian. Kemana kambing-kambing mereka itu dilepaskan? Jadi ikuti. Di mana kambingnya Halimah dilepaskan? Kalian ikut melepaskan kambing kalian di di tempat tersebut. Mereka menyangka dengan itu mereka akan berhasil mencari sumber air minum yang menjadi tempat kambing-kambingnya Halimah susah dia. Faiyusarihoh nama Akhirnya mereka melepaskan kambing-kambing mereka bersama dengan kambing-kambing milik Halima, Sa'diyah, fama taruhu ji'an, ketika kembali masih saja kambing-kambing milik kabilah Bani Sa'ad kembali masih dalam keadaan lapar seperti semula. Wa tarji'u ghadan bi kamakanat, sementara kambing-kambingku kembali dalam keadaan kenyang, penuh, perutnya penuh berisi makanan demikian pula penuh berisi air susu. Subhanallah dan itu ya. Kesetiap harian yang dialami oleh keluarga Halimatus Sadiyah. Sa berkah dengan kebersamaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di tengah-tengah mereka. Subhanallah. Tentu ini semua merupakan tanda-tanda. Oleh karena itu Al-Bayhaq rahimahullah ta'ala menyebutkan lewat ini dalam dalailun nubuah. Untuk menjelaskan bahawa sebelum diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah senibikian banyak yang nampak dari tanda-tanda kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lalu Halimah melanjutkan ceritanya. Kalad dia mengatakan wakna yashibu shababan ma yushbiu ahaduminal ghilman. Akhirnya kemudian belanjak menjadi seorang anak muda, ya bertambah usia bertambah usianya. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi seorang muda yang tidak menyerupai anak-anak yang lainnya. Ya Sheikh Buhfil Yawi, Syabab Alghulam Fisyar. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau dalam satu hari perkembangan pertumbuhan dari tubuh beliau itu sama dengan pertumbuhan seorang anak dalam sebulan. Beliau sehari sudah seperti sebulan dibandingkan pertumbuhan anak yang lainnya. Wajib bumbu fihshari syabab esenna dan beliau tumbuh dalam sebulan seperti pertumbuhan anak dalam setahun. Palamastak malasana jain. Tatkala beliau telah berusia dua tahun sempurna, akadam nahu Kami pun membawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikembalikan ke Makkah. Ini yani karena sudah dua tahun dan dua tahun adalah merupakan masa-masa akan disapihnya anak tersebut. Karena selesai masa. Penyusuan. Maka kami pun membawa Rasulullah SAW Ana wa abuhu, aku dan ayahnya. Yani Al-Hari. Fakulna lalu kami pun mengatakan Wallahi la nufariqu abadan wa nahnu nastati' Demi Allah kami tidak akan berpisah dengannya selamanya. Selama kami mampu. Jadi mereka ingin mendatangi ibunya Rasulullah SAW untuk melobi, agar kemudian memungkinkan untuk tinggal bersama yang lebih lama lagi. Jangan hanya dua tahun. Ya, meskipun masa kontraknya hanya dua tahun. Tapi mereka ingin menambah. Karena apa yang mereka saksikan. Falamma ataina ummuhu. tatkala kami <todohi> mendatangi ibunya, kulna kami pun mengatakan, ayat zi'ir, Wallahimarain sabian, katu aadzma barakah minnya. Dari Allah kami tidak pernah melihat ada seorang anak yang lebih banyak berkahnya dari anak ini. Wa innaana taqawwuf alaihi wabaa makkah asqamah dan sesungguhnya kami mengkhawatirkan jangan sampai anak ini terkena wabah penyakit di kota Mekah. Jadi mereka cari alasan jangan sampai kalau tinggal di Mekah nanti banyak penyakit di sini. Nah Banyak musibah. Fada'ih. Maka ya. biarkanlah anak ini bersama ya. kami. Narji'ubihi hatta tabra'i min da'ih. Kami bawa kembali. Sampai kamu sembuh dari penyakitmu. Mungkin pada waktu itu ibunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sakit. Kondisi kota Makkah. Nah. Gimana kalau kami bawa kembali? Falam nazal biha hatta adhinat. Dan terus kami berusaha membujuk ibunya sampai Aminah kembali mengizinkan untuk dibawa kembali ke Banu Sa'ad. Fa'araja'na bihi maka kami pun tinggal bersamanya. Fa'aqamna ashura thalathatan awarba'ah. Maka kami pun tinggal beberapa bulan. Apakah tiga atau empat bulan setelah datangnya mereka ke kota Mekah? Inginnya lebih lama lagi. Nah setelah berlalu selama tiga atau sampai empat bulan itulah. Terjadilah satu kejadian. Faubinama huayalabu khalf albiyuti, huwa wa akuhu fi ibuhami lahuk. Ketika Rasulullah ala salatussalam sedang bermain-main di belakang rumahnya, dia bersama dengan saudara susuannya bermain-main bersama dengan hewan-hewan ternaknya. Idadahu tiba yashtad. Tiba-tiba saudara susuannya datang berlari dalam keadaan pucat, dalam keadaan ketakutan. Wanawabuh fil budin. Sementara aku bersama dengan ayahnya berada bersama dengan unta-unta, uh, yani mungkin sedang membalakan unta. Maka anaknya yang tiba-tiba lari mendatangi kedua orang tuanya. Fakalah lalu dia mengatakan Inna akhil Quraisy atahu rajulani alaihimathiabun bilf. Fakhu dahu wa tajahu fashqabatuna. Dia mengatakan sesungguhnya saudaraku dari Quraisy itu, yani Muhammad alaihissalam. Dia didatangi oleh dua orang laki-laki yang memakai pakaian berwarna putih lalu mengambilnya lalu menidurkannya dan membelah perutnya. Membelah perutnya, ini kagetin berita terbelah perut. Ya. Yang difahami adalah pembunuhan. Nah, sehingga anak ini ketika dia mendatangi orang tuanya mengabarkan hal ini maka kagetlah kedua orang tuanya. Nah. Fa ana wa abuh yashtat maka aku pun keluar aku bersama dengan suamiku yakni ayahnya dalam keadaan ketakutan pula untuk menjemput di mana keberadaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam mungkin ada yang membunuhnya fawajadnahu qaiman ketika kami bertemu dengannya kami mendapati Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah dalam keadaan berdiri qadin taqa'alunuhu wajahnya berubah pucat Falam meraana aja hasyaila ina tatkala dia melihat kami maka dia bersegera menuju kami karena dalam keadaan ketakutan Beliau juga tidak mengerti apa yang sedang terjadi wabakah menangislah Nabi saw. Qaulat berkata ahalimatus sa'diya sa faltazam tuhu anawabu maka aku pun memegangnya me memeluknya aku dan ayahnya fawwamna dan kami terus memeluknya fakulna ma malakabi abi ant Lalu kami bertanya, apa yang menimpa kamu? Fakala maka Rasulullah pun bercerita, Atani rajulani wa adja'ani. Ada dua orang datang kepadaku. Lalu keduanya menidurkan aku. Fasyakka batuni. Lalu keduanya membelah perutku. Wasana'a bi syai'an. Lalu keduanya melakukan sesuatu terhadapku. Fumma raddahu kamahu. Kemudian mengembalikan seperti semula. Subhanallah, lebih canggih dari proses operasinya para dokter sekarang ini. Tanpa ada bekas dalam waktu singkat. Naam. Luar biasa. Fa qala abuhu wallahi illa waqad usiba. Kata ayahnya, yakni suaminya Halimatus Sa'di demi Allah, aku tidak melihat anakku menjelainkan dia sudah terkena musibah. Jangan sampai terjadi sesuatu El hakibah ahli. Kalau begitu sudah kembalikan. Yang tanya mereka pengen untuk tinggal lebih lama lagi dengan kejadian ini mereka ketakutan. Jangan sampai terbunuh Nabi saw. Sementara dia berada bersama dengan orang tua susuannya, maka akhirnya dia mengatakan pada istrinya sudah kembalikan saja kepada keluarganya. Faradihi ilayhim kablayadharalhumah natakhawfuminhu. Kembalikan saja kepada keluarganya sebelum nampak sesuatu yang kita khawatirkan. Qalat fahtamalnahu maka kami pun membawanya faqadimnabihi ala ummihi dan kami mengantar anak tersebut kepada ibunya. Falamma ra'adna ankarat syain sya'nana tatkala ibunya melihat kami maka dia pun mengingkari ada apa ini kok tidak biasanya bukankah sebelumnya mereka menginginkan untuk tinggal lebih lama lagi bersamanya Wakalat dan ibunya berkata mara je aku mabih kablaan asalakuma apa yang membuat kalian mengembalikan anak ini sebelum saya meminta kepada kalian wakat kuntuma hari so ini bukankah sebelumnya kalian berdua semangat untuk tetap bersamanya fakul nala syai kami menjawab oh tidak terjadi apa apa ya basa basi. oh tidak terjadi apa-apa illa an kad khadallahu rasaa wa sarra na mana ra hanya saja ya kan Allah sudah menetapkan selesai masa penyusuan dan kami gembira dengan apa yang kami saksikan. Ini yani berusaha untuk menutupi apa yang terjadi. Nah, waqulna nu'ihi kama tuhibbun habba ilaina. Dan kami mengatakan kami memeliharanya sebagaimana yang kalian inginkan itu lebih kami sukai. Qalat innalaku mas'anan fa akhbirani. terus akhirnya Aminah ini Ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus mendesak ini pasti terjadi sesuatu, tidak mungkin dikembalikan dalam waktu cepat sementara dia belum memintanya. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Tolong kabari aku. Falam tada'ana hatta akhbarnaha. Akhirnya ya, ibunya pun tidak membiarkan kami sampai kami menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Setelah mendengarkan cerita itu, faqalat maka berkatalah ibunya Yaitu amina, kalla, wallah, laiysnaullahu dzalikah bihi. Demi Allah, Allah tidak akan memperlakukan apapun terhadap anak ini. Inna ibni Shahnun, sesungguhnya anakku ini punya kelebihan. Afala ukhbiluhuma kabarahu, maukah aku kabarkan kepada kalian berita tentang anakku ini? Maka di sini sekarang ibunya melihat, mengabarkan apa yang dia saksikan. Sebelum dia serahkan kepada halimatus sa'adiyah. Inni hamaltu bihi. Pada saat aku sedang hamil. Dalam keadaan anak ini berada dalam kandungannya. Fa wallahi ma hamaltu hamlan qad. Demi Allah saya tidak merasakan sebagai seorang ibu yang dalam keadaan hamil. Jadi dia tidak merasa berat sama sekali. Kana akhaffa alaih minhu. Sangat ringan aku rasakan. Ya wala 'aisar minhu saya tidak pernah merasakan sesuatu yang paling ringan dari keberadaan anak ini tidak masa berat sama sekali thumma uritu hina hamaltuhu kharajna minni nurun adaa'a minhu 'ala qalbil bisra au qalat qusur bisra kemudian aku diperlihatkan ketika aku sedang hamil dari anak ini maka keluarlah dariku cahaya yang menerangi ya yang menerangi leher-leher unta yang ada di daerah Busra, atau beliau mengatakan istana-istana yang ada di Busra. Thumma wadatuhu hina wadatuhu fa wallahi ma waqaatama yaqasibyan. Kemudian aku pun melahirkan anak ini. Tatkala aku melahirkannya demi Allah, dia tidak keluar seperti keluarnya anak-anak yang yang lainnya. Lahat wakamuatamidan biadahi ala al-ard rafian rasehu ila al-samah. Ketika anak ini keluar dalam keadaan anak ini bersandar kepada kedua tangannya dan sambil dia mengangkat kepalanya ke langit. Nah ada enggak anak yang keluar seperti ini? Keluar tangannya sudah bisa bertelekan di atas lantai, di atas tanah dalam keadaan kepalanya. Mengenada eh, kelangit. Nah, fadahahu angkuma, fakabahahu antalakatah. Ya, ini ceritanya. Aminah. Kalau begitu, biarkanlah sudah. Biarkan saya memeliharanya setelah ini. Maka berangkatlah Halima bersama dengan suaminya, Namp dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke pelukan ibunya. Ini yang disebutkan dalam riwayat Ibn Hibban dan disebutkan dalam riwayat ini bahawa hadis ini berasal dari jalan Ibnu Ishaq Muhammad bin Ishaq dan Muhammad bin Ishaq ma'ruf tidak ada seorang yang uh, meskipun dia hasanul hadis, shaduq namun dia dikenal sebagai mudallis namun di sini beliau disebutkan bahawa dia telah menghilangkan ada kemungkinan tadlis padanya. Sarrahabittahdith. Sehingga riwayat ini wallahu taala alam adalah riwayat yang hasan. Jadi ini kisah yang dialami oleh Halimah As-Sa'diyah dan di samping itu pula di antara ibu susuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Tsuwaibah. Dan Tsuwaibah adalah ya, mantan budak wanita Abu Lahab demikian pula mantan dari maulat budak wanitanya Banu Hashim dan ini disebutkan dalam riwayat al-Imam Al-Bukhari dan al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Baik, sekian insyaallah yang kita sebutkan dari kisah masa kecilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan manfaat dari apa yang telah kita sebutkan ini sampai di sini insyaallah wa akhiru dawana. Da Anilhamdulillahi Rabbil Alamin Khum Siapa ibu susunya Rasulullah? Halimah Yang satunya siapa? Aminah Siapa yang ketawa? Hmm? Siapa tadi yang ketawa? Ketawa Kum. خوم شيابا ها سويبا خير ان شاء الله تفضلوا حفظكم الله